Ми йшли вздовж жвавої гавані до краю причалів, потім подалися скелястим берегом до мису з піщаною бухточкою. Хлопці роздяглися до спідньої білизни, всі окрім Горація, який зняв лише черевики та краватку. А дівчата сховалися, щоби вдягнути скромні старомодні купальні костюми, а потім ми разом плавали. Бронвін та Ема змагалися між собою, а ми бовталися у воді, втомившись, ми вибралися на пісок і лягли подрімати. Як сонце припекло, ми знову попадали у воду, а коли від прохолоди води нас взяли дрижаки, повиповзали на берег, і так тривало доти, поки наші тіні на піску не видовжилися й витончилися». Від купання ми перейшли до розмови. Мої супутники мали до мене безліч запитань. Вдалині від пані Сапсан я мав змогу відповідати на них щиро. Який він – світ майбутнього? Що люди їдять, п'ють і вдягають? Коли наука спроможеться здолати хвороби та смерть? Мої співрозмовники жили майже в раю, але їм бракувало нових облич і нових історій. Я розповідав їм про все, що міг, порпуючись у своїй пам'яті і відшукуючи в ній золоті самородки, залишені заняттями з історії, які вела Місіс Джонсон. Висадка на місяць, падіння Берлінської стіни, В'єтнамська війна. Але розповідь про ці події мало зацікавила моїх однолітків з минулого сторіччя. Найбільше ж враження на них справили техніка і рівень життя сучасного мені суспільства. Наші будинки мали кондиціонери повітря. Острів'яни з дитячого притулку чули про телевізор, але ніколи не бачили його. І для них було великим шоком, коли вони дізналися, що моя родина мала ящик з картинками, що розмовляють, мало не в кожній кімнаті. Подорож літаком – була для нас так само звичною і недорогою, як і для них подорож потягом. Наша армія веде бойові дії за допомогою безпілотних дистанційно керованих літаків. Оснащені телефонами комп'ютери вміщаються в кишені, і хоча мій телефон на цьому острові не працював, здавалося, тут ніяка електроніка не працювала. Я витягнув свій смартфон, щоб продемонструвати їм його тонкий, блискучий корпус. Коли ми нарешті вирушили назад, сонце вже хилилося за обрій. Емма наче приклеїлася до мене, час від часу, немов би ненавмисне, торкалася мене рукою, поки ми йшли. Коли на околиці міста ми проходили повз яблуню, вона зупинилася, щоби зірвати яблуко, але, навіть, ставши навшпиньки, не змогла дістати навіть найнижчий плід. Тому я, як і личить джентльмену, підсадив її, обхопив за талію і підняв, боячись при цьому закректати. Емма простягнула свою білу руку, її ще мокре волосся поблискувало на вечірньому сонці. Коли я опустив її, вона тьмокнула мене в щоку і віддала мені яблуко. «Тримай», – сказала вона, – «ти його заробив». «Яблуко чи поцілунок?» Вона розсміялася і побігла нас доганяти своїх товаришів. Я не знав, як назвати те, що виникало між нами, але це відчуття мені подобалося. То були дурнувато радісна безтурботність і душевний комфорт. Поклавши яблуко до кишені, я кинувся на вздогін за Емою. Коли ми підійшли до болота, і я сказав, що маю повертатися додому, вона вдала, що невдоволено надулася. «Дай мені хоча б провести тебе», – сказала Емма, Тож ми помахали її товаришам на прощання і пішли через баговиння до кургану, а я знов намагався йти за нею слід у слід. Коли ми добралися до кургану, я сказав «Ходімо зі мною на той бік, хоч на хвилину». «Мені не можна. Я мушу повертатися, бо пташка нас запідозрить». Е, «В чим запідозрить?» «У чомусь», – грайливо всміхнулася Емма. «У чомусь?» «Вона завжди пильнує, щоб нічого не сталося», – розсміялася Емма. Тоді я змінив тактику. «А чому б тоді натомість не прийти завтра у гості до мене?» «До тебе? Аж туди?» «А чому б і ні? Там пані Сапсан за нами не стежитиме. Ти навіть зможеш познайомитися з моїм татком. Звісно, ми йому не скажемо, хто ти така. І тоді він, можливо, трохи попуститься стосовно того, куди я ходжу і що там увесь час роблю». Його син зустрічається з шикарною дівчиною, та це ж найзаповітніша мрія мого татка. Я сподівався, що при словах «шикарна дівчина» Ема всміхнеться, та натомість її обличчя стало серйозним. «Розумієш, пташка відпускає нас на той бік лише на п'ять хвилин за один раз, щоб контур постійно був відкритим. Тоді скажи їй відверто, що ти збираєшся робити, Емма зітхнула. «Та я хотіла б, справді хотіла, але це не гарна ідея». «Що ж, виходить, пташка тримає вас на короткій шворці». «Ти не розумієш, що кажеш», – скривилася Емма. «І спасибі тобі, що порівняв мене з собакою. Прекрасна аналогія, нічого не скажеш». «Ну ось», – подумав я, – «щойно фліртували, а вже ворогуємо». Я висловився не в тому сенсі, що ти подумала. «Річ не в тім, що я не хочу», – сказала Емма. «Я не можу». «Гаразд, я пропоную тобі компроміс. Не треба приходити до мене на цілий день. Просто вийди на хвилину, тільки саме в цю мить». «На одну хвилину? А що ми встигнемо за одну хвилину?» «Я приготую тобі сюрприз», – вишкірився я. «Ні». «Ти тепер скажи!» Підштовхнула вона мене. «Сфотографую тебе». Її усмішка згасла. «Та я взагалі-то не в найкращій формі!» Задумливо мовила Емма. «А от ні, ти маєш приголомшливий вигляд, чесно!» «Лише на одну хвилину, обіцяєш?» Я пропустив її до кургану першою. Коли ми знову вийшли, на дворі був туман і холод. Хоча, дякувати Богу, Дощ припинився. Витягнувши мобільник, я з радістю переконався, що моя теорія виявилася правдивою. З цього боку контуру електронне приладдя працювало як слід. А де твій фотоапарат? спитала Ема, тремтячи від холоду. Нумо, не барися! Я навів на неї телефон і зробив знімок. Вона лише похитала головою. Наче вже нічого в моєму химерному світі майбутнього не могло її здивувати. А потім раптом кинулася у бік, удаючи, що тікає, і я побіг за нею навколо кургану. Ми весело сміялися, а Ема повсякчас ухилялася, а потім на якусь мить завмирала, позуючи для фотоапарата. І знову кидалися навтьоки. Протягом хвилини я зробив купу знімків. Щерть заповнивши пам'ять телефону, Емма підбігла до входу в курган і послала мені повітряний поцілунок. «До завтра, хлопчику з майбутнього!» Я підняв руку, помахав їй на прощання, і вона зникла, пірнувши у кам'яний тунель.